24. fejezet Lailah Május 11 Ha az elmém áradás lenne, biztosan most tapadna el. Elhagynám a partot, mert tudnám, hogy neki fogok csapódni. De a következő becsapódó hullám már nem én leszek, mert az én pillanatom elszállt. Ma reggel Kallum megakadályozta, hogy másodjára is bevegyem a gyógyszerem, mert elfelejtettem, hogy mézbe keverve már beadta nekem. Amikor több mint húsz percet töltöttem azzal, hogy rájöjjek, hogyan kell felakasztani a törölközőt a fürdőszobában, csendben odajött, elvette tőlem, és egyszerűen az akasztóra tette. Soha nem távolodik el mellőlem. Azt hiszi, nem tudom, hogy kint ácsorog a fürdőszoba előtt, és az ablakból szemmel tart akár egy sólyom, amikor kimegyek friss levegőt szívni. Anyu tegnap halkan rám szólt, hogy kicsit durván beszélek Kallummal, és erre figyeljek oda. Nem hiszem, hogy képes leszek rá, mert azzal sem voltam tisztában, hogy csinálom. Ahogyan a remegést sem veszem észre, amíg valaki nem hívja fel rá a figyelmem. A feszültség valahol a tudatom alatt van. Ez szörnyű, sőt, több mint szörnyű, mert Harutóval már átéltem azt, amit most Kallum velem, és ismerem a fájdalmat és a frusztrációt, amikor valaki, akit szeretsz, pontosan ezektől a tünetektől szenved. Kallum naponta tucatnyi alkalommal elmondja, hogy szeret, de erre nincs szükség. Ha néma lenne, akkor is tisztán érteném az üzenetet, mert a tekintete, az érintése és a csókja elárulja ezt. Azt, hogy még mindig itt van. Amikor szónélkül vágja félbe a borsókat, hogy le tudjam nyelni, tudom, hogy szeret. Amikor tetteti, hogy beágy az, amíg elmegyek pisilni, tudom, hogy szeret. Amikor észreveszem, hogy leteríti a fürdőszoba csempét, hogy ne esse el, pedig tudja, hogy ezzel az őrületbe kerget, tudom, hogy szeret. Aggódom kál miatt. Meg fogok halni, és tudom, hogy ez őt összeroppantja. Harutó elvesztése szinte megölt engem, holott vele laza, alkalmi kapcsolatom volt. Gondolom, Kallum azonnal visszamegy majd dolgozni, és amikor letelik a gyász tizenkét hónapja, rájön, hogy ismét egyedül van. Ha úgy kiválhatnék valamit a halálos ágyamon, hogy tudom, valóra válik, nem az lenne, hogy magamat mentsem, hanem hogy Kallumot. Szeretnék neki egy feleséget, egy termékeny, kedves és gömböjdet feleséget, azt hiszem tetszene neki a gömböjded. A nagy mellére húzná őt, Enyhíteni a vesztességét, halott állatokat főzne és gyönyörű babákat szülne neki, rávenni, hogy felhívja az öccseit, egy nagy házba költöznének a gyerekeikkel, és ugyanabban a hálószobában aludna élete végéig. Ó, Istenem, ezt kívánom neki! Olyan boldogságot mindenkorra, amilyet próbáltam belesűríteni kevéske időnkbe, és tartson annyi évtizeden át amennyi van még előtte. De nincsenek csodák, csak gyógyszeres fiolák és dobozók.